Bona benvinguts en el nostre camp... ...en aquest matí de festa... ...perquè es diumenge ...i perquè mos trobam una altra vegada... ...aquí a la sintonia de Radioèxit... ...en el nostre camp... ...avui és dia ja 16 de març... ...per tant, anem a dedicar... ...es programa a tots els josepins i josepines... ...a tots els peps i pepes... ...a tots els joseps i josepes... ...a totes les fines... ...a totes les pepites i papitos, ...a tots els que celebraran... els dimecres que ve, es dia de seu sant... Però sobretot en el poble, aquest poble tan encantador i tan entranyable que deu estar a ja tot blanquet i tot emblanquinat per lluir les seues millors gales. Molts anys i bons i do a tots els pares també i huelos que celebraran el dia d'Espara, el dia de Sant Josep. Moltes gràcies per acompanyar-nos i avui serà un programa més, però en els que tindrem convidats. Avui eh, procurarem escoltar aquestes cançons de la cara bé del disc Petitet que ens va enviar aquest amic de Formentera i que serà eh, una cançó d'en Antonia Mayans Ferrer que es diu El Cortejo perquè es s'escrivia en castellà en aquella època i que és es esfastet, llavors una llarga i llavor cant, una... un cant canto d'un campesino, cant d'un pagès, d'un cantador, per en Joan Maianz, d'Escap de Barberia. Això serà més endavant. Ah, i avui en el nostre camp també tindrem en, en Vicent Marí Serra, folclorista, artesà, bon amic, és en Palermet, que vendrà a dir-nos coses molt interessants. Això serà al llarg del programa. Mireu, anem a començar ja en sa primera cançó que anem a veure si tenc per aquí el títol. És na Margalida... Són dos, són dos, per falta d'una, dos. Dos que fan colla. Es tiren esquetes i es fan de tot maró per fer riure sa gent i passar-s'ho d'allò de lo millor. Na Margalida i na Antònia tirant-se esquetes i mos fan aquesta cançó. Així començam avui, es nostru camp. I nit per aquí vengulta d'odols cobles lligades, Basta que havíem sabut que em feia una cantada. Jo no per anar-me'n de buit, que escoltar també m'agrada. Si algun dia no vengut, és vengut, que no entenc que prou gana. Ala, no facis arrug, ni facis la desmenjada, que pareixes un paput en la ploma arrossegada. I has pogut escupismoss, es que temps ha que el rosegaves, No el dugues més dins esòs, en què hagis d'ofendre un altre. Però rosac amb un oss, que maatu ques apelada, Tu sempre vols esttress gros i encara no li cvada. Reveigés gargamalló com es gall de semanada, ja m'has clavat s'esperó que ho és lo que tu t'agrada. Ets mala de fer callar en que et deixi ressegada i lo que és per batallar I et passa amb una volada. Respira fondo per perquè jo no he vist s'adalentada que et deus regir-te'n sucar quan va en sa cou aixecada. Val bé sense insultar, que això no et fa veure gaire, que quan tu pots arribar jo ja estic desbufegada. Ja em donava que pensar veure't tan apresurada vull provar de destrabàs molt to de sa manada. No et castiguis tu, més és cap ni ho sigues tan mal pensada que tot ho ja saps de quin fet és es l'estopada. Passai un bon garbell, i és el que tinc un barada, que em farà girar cervell i no t'endré mai educada. No hauries de perdre's temps, posa't a treballar amb altra, tu per ensenyar se gent et falta una arroximada. M'hauré de llevar capells si et vaig a vedar les barres, la lluna fa moviment cada volta que tu parles. Ja haurem fet que et girar temps i pintes la bona anyada. si punta ja va ploguent en farem una ben llarga. Ni per aquí, vengut, a dur dos cobles lligades, basta que havíem sabut que em feia una cantada. En Vicent d'en però en Vicenç Jove, l'altre dia escoltàvem a son pare, avui escoltàvem en Esfi, que és un gran, una gran promesa dels joves d'Eivissa i de Formentera, sembla que jovens volen estirar una mica i que vora si ho aconsegueixen que això no es perdi de ninguna de les maneres, seria una llàstima que la cançó pitiusa, la cançó a Eivissa que Formentera es perdés i aquests jovens ho ha indenït Eh, ho hem deten i ho han d'aconseguir. En vicecent Frit, Jove, buscacan-te aquesta cançó. Som jove amb alegria, ja que som molt sonador. No m'agraden ses mentides, ni tampoc n'ha no fer senyor. Som pages de bona classe, que ho som molt treballà i ador. Som cantador, de i em grades esboter ferró. M'agraden molt ses allotes que hi ha per aquest quartó, que en tenen molt bona fama de llamar l'atenció. Que heu són molt ofenoses i molt ben fesomiades. treuen ses xulles a sora i mai no hi estan cansades i una iaiota veia que em va confondre en sucar, em va riar una xereca que hi vaig quedar-hi embafat. Tenc un tractor molt polit però poc motoritzat i quan he fet un sol petit sempre m'hi va acelerat. Sa cançó ja està acabada Espero que us hagi agradat Us dono records i ja hasta un altre Espero que s'hi va aviat En Joan d'Anna Margalida, de Formentera, us canta aquesta cançó Esperem que vos agradi i siga una de ses que hem triat Que siguen des vostro agrat I oh. he vengut de molt Po que a poc he ficat allà i <coughs> he fet una tiranga i he de coses que m'han passat ia, ia, ia, ia, ia, ia, no, no tot som de primera i n'hi han bon tant com en resulta que entenc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 valu era potquè es via que l' de jallatí amb bo. S'ha punyat era que estavapren man. Jaquer era que se livia bu i em vies fil de gas ja. Anem a la cremallera que se li havia arrancat i un bu самые de xefes i el portava d'escorta de Liat, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, la doig de tal manera que se li havia ja, ja on ja, ja vaig un poc enrere i em en va tirvar del conclusion Liat, Gentra, malte te fallei nas te vejas bança, ja, t'ha t'ha ri alivo. Te te o sentia per tot en got i contra ja jas creus. Ban fi un estei tem bira lo que fa. E que loca que tenia, ay ja, ay.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 Ya te atrevai, para i per dins cuina rufat que m'ha n'algun treix de llenya i que no puc anar pels casers que se canja i que ve que s'han dublat ja no ripes i que ja estàs Легашать тех этот этот на тебя же там. Вести мат, поверь, мы пошёть, е-е-е-е-е, я вам ужа наскало на куда ja ja ja, ei mašać, to našem banan, je je je, kemaš pjat, on prodes vec, je no vak para, je je je, je je je, nei, manit cansat na dekat vec, je je je, faj konka Mal retirat que estava bastant de tete tete tete tete és vigor fanen tarda bullia s'he pregot tete tete Mashe det'shem pad, me zhda shtapad, zhda uzhe shef, i molt. Ne zh my poshad' i tam sheta és He astun red al sepalat, kazep vurel dona det' det' he derivat que m'han caigut s'expulsar i esbrontes anem-se perllats i no tornem a mentar i que doncs poc resultat viure d'aquesta ment i que estem vol fer-me esguirat i escurrar ser ja i que el cas tan jo esgat va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 i ara us vull informar d'una nota que m'us han enviat, eh, com sempre molt atents en altres, la Junta Directiva dels Apicultors d'Eivissa. Us diuen que dins del programa d'activitats previst per realitzar durant el primer trimestre d'aquest exercici econòmic, organitzen un curs de formació apícola teòric-pràctic denominat l'apicultura pas a pas. Aquesta és la quarta edició. A On es farà? Això es farà en el Centre Cultural de Puig d'en Valls. Quins dies? El dia 21 de març, que serà dissabte que ve, i el dia 22, que serà... Eh, perdó, el divendres, dia 21, el divendres, eh, rectific, Es divendres, dia 21 de març, que serà es teòric, i el dia 22, que serà es dissabte, serà es pràctic. En a quina hora es farà això? Això es farà de 5 a 9 de la nit, de 5 de la tarda a 9 de la nit i de 10 desmatí a 2 de la tarda respectivament. Qui ho impartirà? El professor serà en Bernardo Lliteres Molet. Es donarà una certificació d'assistència i el curs és gratuït. Per inscriure's, perquè hi ha que inscriure's, ja que les places són limitades i també l'aforo és limitat. Apuntau, si voleu, si teniu un paper, un llapis, per aquí apuntau, perquè hi ha varios telèfons. 626-906-200. Repeteix, 626-906-200. Llavors hi ha un altre teléfono que és 657-239-882. Torna a repetir, 657 239 8-8-2 i ja dic que és una nota que mos han enviat des de la eh, Junta Directiva dels Apicultors d'Eivissa moltíssimes gràcies per fer-nos-ho sabre i naltros eh, d'aquesta manera també ho fem sabre a tota la gent d'Eivissa i Formentera sobretot a la gent que li puga interessar. I amb una altra cançó un eh, cantador de Formentera que mos canta així i d'aquesta manera Ai pas tens que vi l'anida que he vengut a compaixer i aiai ai, Andra és yes, molt lo que de l'anida perquè no he pogut apaixer i aiai ai, Andra que el món és un des engany no el sabem, entén i aiai ai, Andra perquè vim ignorants i no pensant que malmur i aiai Andra ai, i ens hem d'anar i una sort bona d'oleia i ens venint de venir una sort bona d'oleia i ens de adeu. Se li demanqui per tot el que ens convé i ens atractem com els germans i així farem vida i agraies parts genes, infants i donals i bona car i era nos que siguen grans i que es mal no tornen de ser. I ara què dius? Que si sembra viure, me llevo a figar. si de partint no el cuideu i creix de qualsevol mena. I, I de gros, desesperau i llevo quan ja no tens pell. I, i, I en alt, mos passi igual i si no, mol dona endressa i ell ha e, i e, vols e, e, e, em pel món em van i que ja es passa mal i de, ja, ja, ja jo he de fer mal i això per falta de sa i ja, ja bre, i molt pront els agafaran i per força els hauran de grà i ja ja ja ja ja ja ja que es un gent molt formal i nouvel i l'ús és un de, ja, ja, ja, bre, i de restar i una de fer ...es pas de feia lleure de sem. Ni era que estigui sense que allin ni que se lleia ...i donants culpen els pares per no val-li fer tanta lleiendre... ...quan eres més petites i valudut a escoles... ...queixis gros no es volia estar presiva... ...de creia lleure o oh, pas... Tens que vi l'anides que jo he vengut a comprendre. Ah, i s'altre aniré seguint a primer hasta que va i dos per la sola i per canviar de tona i cantant Nire diguent i se ofici que més m'agrada i vaig com sa fa poc temps i que era tan gros com som i ara ja busc divertir i fer alguna festatja, ja ja de per a me i dar-me un espavil, ja ja de aitruc, ten nom de Déu una elota que m'agrada, ja ja de casic, tens el seu i em vol d'un enseny, ja, ja ja de passat, són que ho sengui per ara no em puc queixar, ja ja, ja. Vaig de... i vaig de costat en el vent i no em fa pigar balança I, i, i, i, i, i, i, i, de... i no hi ha encara molt de temps i com queixar l'enremant i no hi ha però som prop que vingui i dono una reviscula i no de... en aquell moment en surt perquè em deu entrar i no hi de per seure tu o altres maleudes i ja deies tant n'has costat teu i amb una sola mira i ja molt pront n'at et coneguin i que deia o oh, estàves cansat no ho que me l'homen i cosa que me l'espera i ja vei i es despedirà de tu i aquell que tant t'estima, ja ja va de, però des d'anar venir un consell vull donar, ja ja te'n que que em diràs i que tu estàs prou ensenyada ja ja d'ai no et falt educació que els teus pares te l'han de ja ja ja d'ai si l'has conservat bé i que no tingues cap arrel ja ja dai que no t'hagin ga parada es para de greia eura i padrin tam falta aniket tots ad vendra na ayayora io oh, vals tens que vilani que jo engut cunpendre ja seveu que sa pedra en se cultura pitiusa protagonista les 14es jornades de cultura popular que organitza la Federació de Colles juntament amb el Consell Insular d'Eivissa en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Grup de Coneixement del Medi, l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell Insular de Formentera. L'altre dia varen parlar dels oficis de la pedra, divendres, eh, divendres passat concretament es va donar la conferència i va ser a càrrec d'es folclorista i artesà Vicent Marí Serra, el nostre bon estimat Palarmat. El vàrem entrevistar en el programa Dia a Dia i avui el tindrem també en Altros. A part de parlar de sa pedra, avui m'ho escantarà. I no es serà tot això, perquè també m'ho escantarà el seu huelo, perquè diuen que... Els textos assemblen a ses olles, perquè això li ve de família, això és que ho ha après i ho, uh, ho porta dins la sa sang. Així és que dedicarem aquest ratet a la casa, a la família d'en Pep Palarmat i d'en Vicent Palarmat. Primer, escoltem l'entrevista. Vicent, molt bon dia, bona hora i benvingut en el nostre programa. Bon dia. Bon dia i bona hora, com deim aquí per la nostra terra. Quins oficis s'engloben i a quins oficis s'engloben dins del món de la pedra, Vicent? A veure, uh, hi ha molts. Realment, jo el que... A quanta gent dava feina? Uh -huh. A quina gent dava feina? Perquè all, hi ha oficis que són directament... Uh, fets de pedra la construcció d'una paret de camp o d'una casa per exemple o aquells que eren picadors de pedra també però la uh, feina de fer se pedra els maresers o els padrers uh, llavors que es dedicaven a l'agricultura per necessitat també havien de treure's les pedres de dins del camp per poder laurà sense fer malbé les eines. Uh -huh. yeah. un, un camp que per exemple que dius que, que per llaurar ha eh, que treure la pedra, un camp net de pedra és un camp preciós, un camp pedregat és un camp com ha deixat d'anar, no? Uh, bueno, es podés pedregar, uh, encara avui en dia ha molta gent que, que ho fa, per ara és molt més fàcil que abans, que hi ha màquines. Hi ha eines, Però sí. és una... És una feina molt necessària, segons què s'hi vol fer. Aquí a les nostres illes, quin tipus de pedres ens trobem? Bueno, per començar, jo consider que tant a com Formentera són illes que tenen pedra, però que no són pedregoses. En general, distingim entre pedra viva i pedra morta, segons la duresa que té. Llavors, hi ha pedra viva que és regional, que en sé que està en contacte amb sufoc, esclata, fa, fa estelles. N'hi ha de Torronenca perquè és un conglomerat natural que té grans de pedra més eh, fosca i llavors un, com si fos un ciment que aglutina, que és més clar. De pedra morta n'hi ha de maresenca, n'hi ha de blanca, o tanassa, n'hi ha que li diuen. Mm. En fi, el que és això, que sí que tenim pedra, és un element bastant característic del nostre paisatge, però no és una cosa omnipresent, com pugui ser la serra de tramuntana de Mallorca o silla de Pantelleria al sud de Sicília, llocs eh, molt més pedregosos que aquí. Ja. Yeah. La construcció amb pedra, per exemple, qui sap més a Formentera que, que a Eivissa, en cases, per exemple, eh, ja no parlam de les altres illes de Menorca i de, i de Mallorca, a Eivissa i Formentera. La tradició de construir parats de pedra, no, no parats de separació, cuidado, dic de vivendes escurrals, per exemple, es feien de, de pedra. Clar, és un material que era relativament bo de trobar per fer unes cases sa, sa feina grossa, la major feina era recuir se pedra en molt pocs casos eh, es, es feia sa pedra dins una pedrera, sinó que es anava recuint del que es anava espadragant dels camps realment i amb una societat que fa quatre dies que té camins bons aquesta feina bàsicament es feia entre dos homes amb una cibera, que és una espècie de camilla de madera, mm. i la carregaven de pedres i portaven aquelles pedres fins al lloc allà on es via construir, però també, com diuen, per amagar pedra, fer paret, vosaltres eh, us veus un metre de paret, i el desmuntau i teniu una carretada de pedra. Ja... Yeah. Per trebar, que es per, per, per, per trebar o sigui, eh. perquè ara avui en dia està molt ben vist o sigui, té un... qui té un aparell de pedra o una construcció de pedra té un tresor o sigui, avui en dia se... fa uns anys que les noves construccions qui té una torre de pedra qui té un... una piscina recoberta d'un aparell de pedra qui té la pedra eh, ha format part de sa nova construcció, o sigui, sea, de sa nova arquitectura moderna. Però antigament, eh, per trobar la pedra, eh, com tu deies, era molt costós, era molta de feina. Ho era llavor i ho és ara que ho per és ara, això de moda. Perquè el eh, fet de tenir una casa, un xalet o el que siga que té mm, parets de pedra, tant la casa com l'entorn, eh, és costat costós econòmicament, és que ho fa fer, eh, li costa bastantes ous, per això està valorat. Anys en darrere, clar, no tenien res més que fos de durada, perquè sí que eh, haurien pogut fer construccions més precàries de madera o això, cabanes, com, com encara avui en dia es fan a molts llocs del món, però aquí s'hi han decidit... Eh... A fer servir a pedra. Uh, Vicent, hi havia molta de gent que es dedicaven a això antigament uh, a treballar, el que era treballar, portar es, es suets es cèntims a casa treballant la pedra? Hi havia prou feina per tots? Per tots els que hi treballaven? A veure, o que ho uh, com quasi tota la resta de coses que es feien al camp, solien ser fe feines de temporada. O sigui, hi havia algú que havia de fer unes cases o havia de fer unes parets eh, de camp, el que siga. Si no ho feia ell directament, ho feia fer pagant jornals. Però gent que es dedicàs exclusivament a fer paret de pedra, per exemple, o a fer cases, hi havia poquíssima. Quizás perquè Era no hi havia... Quissà és que no hi havia però... molta de gent que, que, que fos especialitzada en aquesta matèria. Es suposa que més segles endarrere sí, que les cases les feien mestres. Mhm però el que s'ha conegut segle XX, segle finals del 19 i això eh, no les cases pràcticament sempre les feies el mateix propietari o en tot cas Uh, encomanava segons quines feines a un mestre i, i el propietari feia feines de paó no. pagava jornals però els pocs jornals que es pogués realment tenen importància no deixar caure aquestes parets que s'han vist tan abandonades durant tants d'anys i que ara tothom refà hi ha hagut ajudes, hi ha hagut eh, estaments que, que s'han interessat per recuperar aquestes parets de pedra, aquestos pous, aquest, aquestos aljups, i que s'han restaurat eh, gràcies a la feina de, de molts, no? A veure, sobretot eh, se'ls ja ha tornat a dar valor, uh -huh. perquè, bueno, si en gent darrere hi viu un pou, i tots els veïns hi anaven a buscar aigua i llavors aquell pou s'ha aixugat i tothom a casa té pou o té cisterna i ningú feia servir aquell pou, bueno, ja estava bé que caigués sí. uh -huh. un temps. Ara no, ara eh, aquell pou se li arregla escoll, seguirà sense tenir aigua perquè això no, això no és tan fàcil de remediar, però el manco no es deixa perdre aquella, aquella construcció i es parets igual. Està clar que eh, si tu tens un tros de terra i és molt gros, aniràs fent així com aniràs poguent. Si tens un tros més petit és més fàcil que el tengues més, més en condicions i les parets més arreglades al dia, perquè les parets de camp ja sabem que és, és un element viu que tu saps el dia que el fas i no saps quin dia l'hauràs de refer, però saps que l'hauràs de refer perquè caurà. Si les divisions de, de terrenys o de partions es feien en ses parets de pedra, això quina història té? Perquè això es produeix, per exemple, a totes les illes, però per altres llocs de la península també es produeix aquestes divisòries en parets de pedra? A veure, això no, no és exclusiu de d'aquí i és que siga just per tot aquí hi ha molts de llocs que simplement hi ha fites, que a tant de tros hi ha una fita i, i no hi ha una paret que, que marqui tota la partió. Això sí que és més, és més comú a Formentera, el fet de que quan es va repoblar, en els que li concedien un tros de terra l'obligaven a tancar-lo. Mhm. Mm supòs que perquè no pogués agafar més tros dels que li havien concedit. Si el tancava físicament en paret de pedra, com era obligat, una tanca de sis palms d'alt i llavors enllosada, era molt difícil que pogués agafar més tros des que, des que ja havia tancat. Uh -huh. Però aquí, el que hi ha en, en quant a parets, si hi ha dos finques que linden i hi ha una paret a la partió. aquella paret posem que no hi ha fites, aquella paret de qui és? Aquella paret és d'aquell propietari en el que li aguanta terra. Si és, si, si és una cadena de feixes, hi eh, una paret, pues, l'amo de la paret és de la feixa de dalt. Uh -huh. Posem per cas que no són feixes, sinó que és una tanca que està alta igual d'un costat que de l'altre, per tant no aguanta terra de ningú. I és d'aquell que li atura aigua, teòricament, un episodi de pluges fortes, l'aigua corre per damunt, per superfície, pues cap allà on corre l'aigua i allà la paret, l'amo d'aquell terreny és el propietari de, de sol allà on hi ha aquella paret. Uh -huh, molt interessant. I per ser una paret a mitges ha de ser que no aguanti terra ni aturi aigua. Hauria uh -huh. d'estar dalt un caramull amb aigua de cada banda. Eh? Uh -huh. Això són detalls que hi ha molta gent que no el sap però... Uh, en Què el moment són? que tu heredes un tros de terra i, i ningú t'ha ensenyat les fites això vas de tenir clar Exactament. Uh, bé, la veritat és que és molt interessant aquest tema mos hem allargat una miqueta dels temps, sa feina de sa, de sa pedra, els oficis de sa pedra, des que han volgut treure-li coses interessants en aquest mestre, en aquest eh, gran entès, en aquest amic que en, en eh, Vicent Marí Serra en Palarmat moltíssimes gràcies per estar en altres i un altre dia et convidarem per parlar de tantes i tantes coses que, que aquest home jove però en tanta saviesa moltes gràcies Vicent gràcies a vosaltres fins un altre. Adéu. Adéu, bon dia, salut. Ai, una nit que navegava i amb més fosca que clar, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, i llampava i fent ploic, i ai, a m'encontre, bon enfestar-me que va causar-me temor, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Canons de canya i feia molta remor, I, aia, jo aquell que portava armes d'aquestes de bon canó, I, aia, aia, aia, i vaig en per desperar-les, Per gonyar l'élexió, i, aia, i vaig genc, No es bategava ni es feia esparres, I, aia, aia, i vaig fer qui s'hi tirava i m'hi tiré de cap uçó, i ai ho va ser, una iaia s'ha fet a un estaló, i ai ai ai ai ai ai, que cuida. de ses faves, cregueu que era un bon puesto i ai ai ai, desenganyant-me de tot, vaig tenir gana de rei, i ai ai ai ai ai ai, només de... Veure'n quan poc un home se temurà i es ha de sostre Us digue'l a l'ardons que bé que es que ve i ser rei S'encaparà, això n'hi ha pocs que tenguen la clenxa llei És allò i vista, anant per al món tota manera de bé i xucà estei terra trémols i els pastorells a fer creïda i un any que navegava i amb més fosca que claró. Ah, i la lota va puntejant-me, que em somri que em en a figurar-te que quedaré tremor no tinc pot de pressurar-te ni et vagues a quedar-te no ni si causa prontes sentencien no escolta quatre paraules que no et desagraden no digues si tens confiança de prestenar-te que no, no, no es quits vols aguantar-te fadrina tres o quatre mira que ja vas ruant et tornes ensocar, en ensucar amb conca he tingut sarna al d'una xam de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 amb un jove que t'agratga per anar-te companyant jo més no he de repassar-me diguent que se sort et plau de perill no has d'aturar-te ni en ventre tenir-te ni en tonis no segueix el teu viatge Déu te'l deixen acertar no, no, no, no la llota ma pont de cançons i cantan. Video crec que han fet una gran feina. Primer, eh, se feina la fet en Vicent parlant de sa pedra i després escoltant eh dos cançons de Esnet i de Esuelo. Dos bons cantadors, dos bons mestres en la seva matèria i un bon record per a aquests bons amics de Camp Palarmat d'Escovells. Vagi una abraçada per en Vicent, per tota la seva família, i és nostre bon record per en Pep Palarmat, un dels grans cantadors que hem tingut en el nostre camp. I seguim, seguim endavant. Seguim en el nostre camp i si ho ha arribat una miqueta tard, quan ja havíem començat, hem dedicat avui el programa a tots els josepins, a tots els peps, pepes, Josep, Josep, a tots els pares i huelos que celebraran el seu dia el dimecres que ve, dia de nou. Festa grossa a Sant Josep i Dó. Molts anys i bons i que ho pugueu celebrar en salut, alegria i molts anys més. Ara sí, és el moment d'escoltar aquest disc, se cara B. Una vegada vàrem escoltar la cara A, ja, d'aquest disc, disc petit. Eh, hi havia un acudit que deia «Jo he, grava, jo he enregistrat un disc». Ah, sí, sí per la cara A, cant. I per la cara B, demanc perdó. <ríe> Això és un disc que fa molts anys que es va enregistrar l'any 1970 i aquest amic de Formentera m'ha fet arribar per si no teníem aquestes cançons. Efectivament, ha ser un plaer, poder-los escoltar. escoltar,assecarar, vàrem escoltar en en Jaume Roig amb sa cançó de ses matances. vàrem escoltar també eh, una cançó curta. I ara, avui, tenim més gust de poder escoltar Es festeig, cantada per n'Antònia Mayans Ferrer, una llarga i una cançó d'un cantador que és en Joan Mayans d'Escap de Barberia. Una cançó i una, una altra cançó d'Es festeig i una llarga. Gràcies, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquest disc i ha ja dit que serà tornat a l'amo. Ja arribarem en el moment en què ho tinguem tot enregistrat i pugues tornar cap a Formentera. Nimo se quan, vinc, va, senyora. meri tanne ke palantu entertain get samay ne sap millors, que i ja i ja cap on tendrà provir que rimpinar cap de ja ja ja ga de si ho domina el canal seu mandut ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja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 els que hi moriren per mi els es poden conèixer, i el torfis. Bones famílies, sors pares, deuen tot ja conèixer. D'en ses fatigues que ells veien fet passar ja campar i una heretgia i això ho faria, prigva, ia ia ia ia ia ia ia ia ia, el fresà, l'estiraria en els fondos del d'ap, que sé, que revoluien, es pigaça en el cep, tots sónys, bons homes ho diuen, perquè no mai hem destint, para rajia de un hombre por donai quatre dies poc temps, i podrem alto io io prem re rans figures ja comencen histe ai ai can per que ragadia que que un job. que rire a la danta capil de iad del món. Go pressa mi danis escoltant en Jordi i Seràpio, que mos fa una sonadeta de xaramia. que està tot repartit. Hi ha dies que ho fèiem d'una manera, hi ha dies que ho fem d'una altra. No ho farem mai a gust de tothom, però fer-se gust a tothom és molt difícil. Eh, per cert, que vull saludar en, en Pep d'aquí de d'en Puigdenvalls, en, en Pep Serra, que no, el seu cognom no Serra, però és igual, el coneixen per en Papat Serra, que m us va dir, és que no es fan cançons noves, en tot, idò anem a fer cançons noves anem a cantar cançons de... ses cas se vos han oblidat i que els teniu dins sa caixa anem a treure aquestes cançons i vengueu aquí, els recantarem o farem una xacota particular torrem quatre botifarrons i quatre sobrassades i feim una xacota i, i cantam cançons noves. Canteu altres perquè jo no m'encé cap però jo en tal de poder-les enregistrar poder-les guardar i poder-les deixar sentir, jo, tot lo que faci falta. Anem a escoltar en Vicent Jeroni. En Vicent Jeroni en té un grapat, no els acanta, però sí els recita, però també era un bon cantador. El tindrem que espavilar i que moscanti aquestes cançons. Un coix anava amb bicicleta dret de Montes Manilà i quan havia de girar feia una camalladeta, alçava la cama dreta i es tornava a situar. I va pujar de carrereta a Cimarol d'Es Vedrà i allí es va espetarrallar perquè hi havia boires peces. Quan va ser per a baixar, va haver de telefonar que hi anava a dioneta, i no va poder aterrissar, menys mal que el va enganxar per botons de la bregueta. Més en dins no hi va arribar, s'apuntaria era dreta, això és el que el va salvar, però no es va escalivar i ja torna en amb bicicleta. No molt lluny de per aquí, quan venia per camí, una dona m'ha cridat. I jo tot d'una he anat, pensant a què deu tenir. I sabeu què em volia dir? que encara no s'ha casat, que si estic descafarat torni passar per allí, que em darà llit per dormir, menjar i beure i ben pagat, de roba no n'empadlat, que vol que vaiga a conir. Si ella també va així, quin parell més ben plantat? No és que vulgui presumir, però si això ho hagués trobat quan encara era fadrí, ja haguéreu sentit a dir el que anava de xerrat. I ara ho he despreciat, es lloc de dir i que sí, perquè si algú m'ha escoltat hi tindré un que sentir. Ja m'enteneu qui vull dir, pos que tots heu pensat. Sa dona ja m'ha mirat com qui diu ja estem així, com que tot li van a dir no puc anar d'amagat. S'altra nit ja em va esvertir i pel lava fort i gruixat, hasta inclús es decidir a fotre'm un mal grapat. Sort que no van devenir el que ell havia pensat, i era quedat esgarrat, menys mal no vas ser que ja estic recuperat del susto que vaig tenir. I així, amics i amigues, acabam el programa d'avui, esperant que hagi estat de sagrat de tots. Diumenge que ve, si Déu vol, tornarem, ja serà 23 de març, ja molt, eh, bueno, quasi pràcticament dins de la primavera, Deixarem, haurem deixat darrere l'hivern, eh, eh, i la primavera que s'ha alterat i que ens porta tots de cap. Gràcies a tots per la vostra companyia. Molts anys i bons. Sant Josep, que disfruteu, que gaudigueu de tots els actes que heu programat i molts anys i bons a tots els peps, pepes i a tots els pares i huelos. Que passeu una bona setmana.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 Visite nuestra web bodegascanric.com ¿Quién es lo terror que yo me estoy?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 És a Eivissa on he nascut És a o on he viscut D'ella jo me'n record quan estic lluny D'ella jo me'n record quan estic lluny Radio Exit, 106.4 FM